mujibu wa Ibara ya abaina moja kifungu kidogo cha sita ya katiba ya jammhuri ya muungano wa Tanzania Alfu moja mia tisa sabi na sabamgombea wak kiiti cha, cha urais atatangazwa kuwa amechaguliwa kwa kura nyingi zaidi kuliko mgombea mwingine yeyote Aha kwa mujibu wa Ibara ya abaina saba kifungu kidogo cha pili ya katiba ya jammhuri ya muungano wa Tanzania Alfu moja mia tisa sabina sabamgombea wakiti cha urais akichaguliwa basi akichaguliwa basi na mgombea mwenza wake atakuwa amechaguliwa kuwa makamu wa Rais kwa kuwa muheshimiwa Dr Magufuli Johnny pombe Joseph wa CCM amepata kura nyingi zaidi kuliko mgombea mwingine yeyote kwa niaba ya tume ya taifa ya uchaguzi na kwa mujibu wa vifungu vya 35 tano 35 tano f 8 na sama na samana moja B vya sheria ya taifa ya uchaguzi sura mia tatu 3 ninatangaza rasmi matokeo uchaguzi wa uraisi umaka alfumoja, alfumbili na kumna thano. Kwa mba, moja, wa mwaka 1001 2015 kwamba moja mheshimiwa dr magufuli john pombe joseph amechaguliwa kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania Bili mheshimiwa samia hasan suluh amechaguliwa kuwa makamu wa raisi wa jamhuri ya muungano wa tanzania